Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahummaftah 'alaina hikmata ka wa anshur 'alaina min khazaa ini rahmatika ya arhamar yang dikasihi tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan guru para alim ulama pengerusi serta jawatan kuasa surau al-ikhwan muslimin muslimat Ayah dan bonda yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah SWT kerana dengan lempah kurnia, inayah dan perkenan daripadanya sekali lagi pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan dan peluang oleh Allah SWT untuk sama-sama hadir ke surau yang sangat imarah dan penuh dengan berkat ini untuk kita menyambung dan meneruskan Usaha serta mujahadah kita dalam memburu dan mencari reda Allah Subhanahu Wataala dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan semoga amal yang kita kerjakan ini akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wataala sebagai ibadah yang diterima di sisinya insya Allah. Selawat dan salam kita tujukan khas kepada junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salamilah Sayyidina Muhammad. Wahala alisayidina Muhammad dan mudah-mudahan dengan salawat dan salam itu tadi akan terbit dan terhasillah tautan, jambatan, ukhwah, mahabbah dan mawadah yang kuat, kukuh dan erat di antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mana kita mampu untuk mengamalkan segala suruhan dan sunnah Rasulullah sendiri. Seterusnya kita juga diberi kesempatan untuk meninggalkan segala bentuk larangan serta tegahan dan semoga kita diiktiraf sebagai umat yang baik, umat yang soleh. Seterusnya turut sama dibangkitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar di akhirat kelak, ya, sama ya. Safnya sama, aturannya, susunannya dengan kekasih-kekasih dan sahabat-sahabat Nabi yang lain insya-Allah. Baik, ya. Sambungan daripada kitab Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Kadang-kadang Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman al zahabi muka surat yang ke-33, betul eh? Muka surat yang ke-33. Kita baru selesai mem membahaskan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasanya yang al-ahdul ladzi bainana tu dah dah, dah dah bahas eh, rasanya eh belum. Kita sampai yang last Mudaththir tu. Aiwah, aiwah. Ha, bearing tak betul penanda saya ni. Kita sedang membahaskan apa namanya berkenaan dengan uh, ayat daripada surah Al-Mudaththir. Hmm. Ayat 42 hingga 48. Dan kita dalam fasa dan juga bab Fasal, berkenaan dengan dosa yang keempat Ada usalah, us meninggalkan salat, mencuaikan salat, melalaikan salat Jadi maknanya kita sudah bahaskan pada siri lepas berkenaan firman Allah SWT Yang menceritakan berkenaan dengan keadaan penghuni neraka sakar ya, Di saat penghuni syurga bertanya kepada mereka Apakah yang menyebabkan kamu terpilih? Ya, special sangat masuk dalam neraka sakar ni, apa ciri-cirinya? Teman nak juga tahu ha ya? sampai terpilih masuk neraka ni macam mana apa dosa yang dah dibuat ha ya maka mereka menderangkan qalu lam nakum minal dan sebagainya ya walam nakunu ta'imul miskin ya? kami dulu tak sembahyang ataupun ada yang semayang salat tetapi melalaikan salat leka salat kami kedekut bersifat bakhil dengan fakir miskin dan sebagainya. Ciri-ciri itu sudah kita bahaskan dan kita akan masuk pada hari ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ahdul Ladi bayna na wa baynahumussalaah. Fman tarakah fad kafar. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Abu Dawud, Imam An-Nasai, Wat-Tirmidhi. Semua ni hardcore-hardcore hard ataupun orang-orang yang sangat imam-imam yang sangat kuat disiplinnya dan juga sangat alim dalam bidang hadis khususnya. Ulama' muhadithin. Jadi maknanya, sahih lah ni. Kalau sampai Imam Ahmad pun mentazhihkannya. Ya. Imam Abu Dawud. Abu Dawud ini mempunyai sunannya sendiri. Begitu juga Nasai dan juga Tirmidhi. Ada sunan Nasai, ada sunan Tirmidhi. Ya. Maknanya, Al Wa Perjanjian di antara kami dan mereka, yakni orang-orang munafik itu ialah dengan salat. Ya. Orang yang beriman, beza orang beriman dengan orang yang ada sifat nifak. Orang munafik, beza dia salat. Sebab orang munafik ketika di hadapan Rasul, ini cerita zaman dululah, Nah, dan sebenarnya perangai ni bawa sampai ke sekarang. Ya? Orang kafir dulu Abu Jahal, Abu Lahab bukan satu spesies je. Itu bukan Abu Lahab terakhir di dunia. Ada lagi spesies ataupun spesies yang sama dengan Abu Lahab. Cuma namanya moden lah sekarang. Ya? Namanya dah dah dah sophisticated. Nama dah maju. Ya? Tapi perangainya saling tak tumpah seperti Abu Abu Lahab. Sama juga orang munafik ni. Walaupun ayat ni dulu. Cerita tentang perangai orang munafik dulu. Macam mana perangai orang munafik dulu? Orang munafik dulu ni, kalau belakang, depan Nabi, Allahu Akbar, Salat ni bukan calang-calang. Belakang Nabi. Duduk saf depan. Ha, dekat dengan Nabi. Keadaan mereka tu. Tapi, dalam pada masa yang sama, kalau mereka duduk, tidak bersama-sama dengan Nabi, mereka tidak salat. Bahkan, ya, dalam pada masa yang sama juga, mereka menu, mena, apa namanya, menunjuk, menzahirkan kebiadaban dan juga liarnya iman dan hati mereka itu dengan membuat pakatan sulit dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ya, jadi maknanya, orang yang salat ini dengan orang yang tidak salat, ada masa salat, ada, mata, ada masanya tidak salat, perumpamaannya seumpama orang Islam yang betul-betul murni serta luhur akidahnya dengan orang yang munak, munafik Sama lah. Ya? Macam sekarang kita salat ketika nampak khusyuk. Nampak tawaduk. Nampak disiplin ketika depan oh, orang. Qabliyah dan ba'diyah kita ada ketika di, di, depan, oh, di depan orang. Belakang orang semayang di rumah. Iqamah pun tidak. Ba'diyah pun tidak. Qabliyah pun tidak. Baju pun tak pakai. Itu ha, lebih teruk lagi. Ha, maknanya daripada sudut, bukan saya nak kata orang yang tak ada Qabliyah, Ba'diyah itu munafik Tidak. Tapi... Apa sebab kita buat qabliyah, bakdiyah itu depan orang kita buat? Di rumah tak buat. Apa sebab? Maknanya di situ ada benda yang tak ke, tak kena. Sedangkan orang yang sepatutnya salat kerana Allah, tak kira lah dia semayang seorang ke. Ya? Dia semayang salat ramai-ramai ke. Ya? Dia salat di tempat awam ke. Dia salat di rumah ke. Kerja salatnya tetap sah? sama lillahi ta'ala. Kalau qabliyah dan bakdiyah itu menjadi rutin dan memang menjadi amalan baik dirinya, apa beza dia ketika dia salat di rumah dengan salat, di surau? Jadi makna di sini, kita kena cek diri kita balik tuan-tuan puan-puan dan amaran ini, pesanan ini khusus untuk diri saya sendiri. kadang-kadang ha, ya, kalau di, di, di surau ya, malas macam mana pun bangkit juga salat, ba'diyah. Ha, ya. kenduri makanan dah hidang kat belakang. Ya. Ai, lambatnya kena beratur belakang. Style pula jenis apa? Buffet ke bufet? Dia punya nyebut. Buffet, aku lambat nanti jadi macam budak sekolah kat kantin. Panjang berat Tapi tengok seorang pun tak ada keluar lagi. Allah leceh betul nak keluar kau. Kata pelahap pula. Semayang dululah. Ha, salat dululah. Cepat-cepat yeah. asalkan salat orang nampak. Jangan nampak. Eh, Awal benar keluarnya. Kamu tak salat. Orang tak salat. Bahadiyah kot. Yeah. Jangan sampai orang kata begitu. Walhal kalau dah ada rasa begitu, baik jangan salat. Sebab salat kita tu bukan lagi kerana al. Allah. Tapi kerana nak tunjuk pada maknus manusia. Baik jangan salat. Lebih baik tak salat. Sebab apa bila kita buat sesuatu kerana orang lain, itu menurut Imam Al-Mawardi, sudah dikatakan kita berlaku ri, ria meninggalkan sesuatu kerana orang lain bukan kerana Allah. Syih Syirik. Ha, di sini pun kau tak salah akan akan ada dinyatakan. Ya? Ha, jadi makna di situ, kalau kita ini hanya sekadar nak menunjuk-nunjuk, ha, inilah dia. Beza orang yang betul-betul salat dengan orang salat main-main ini, umpama orang mukmin yang sebenar dengan orang yang ada sifat munah. Faman tarakahar fakad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, kalau tinggal salat terus, engkau pula dengan kefarduan salat, habis cerita. Fakad kafar. Tapi Dia tinggal dan dia engkau. Tinggal tidak ingkar hukumnya fasiq berdosa besar. Dahlah dia tinggal. Pelekeh pula kefarduan farduan salat. Kondem pula kefarduan farduan salat. Ah, pergi dah. Semayang dengan tak semayang. Salat dengan tak salat. Ya? Sama aja. saja. Ya? Susah salat nak kena ambil wuduk. Basah sana. Basah sini. Aku dah siap cantik. Tak payah pun tak apa. Ya? Tak ada ukur orang pun tak tahu kita salat tak salat. Ha, memang. Tapi nilainya di situ, di saat kita... Uh, mengingkarinya memang nyatakan Imam Al-Ghazali menyatakan orang yang mengingkari kefarduan kewajipan Allah ini hukumnya memang kafir dan dia wajib mengucap semua, semula kalau dia masih berminat dengan Islam kena perbaharui balik syahadah sebab memang dia ka kafir kan antara salah satu daripada perkara yang membatalkan akidah di saat kita mengingkari kewajipan dan kefarduan yang telah ditaklifkan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa ala. Inka. Termasuk juga, boleh membatalkan akidah di saat kita mencemuh dan mengecam. Ha, bersangka buruk dengan rah, rasul. Mengkafirkan para sahabat itu juga boleh menyebabkan akidah kita menjadi rah, rosak. Itu bahasa sopan. Bahasa biasa, bahasa mudah faham. Ha, Jadi maknanya, jaga-jaga. Ha, kita khawatir dan takut dalam pada masa kita beribadah. Dalam pada masa kita konon-kononnya. Ya, melaksanakan titah perintah agama Rupa-rupanya ya, Iman kita sudah pun ha, habis ha. Dan Nabi SAW bersabda juga Bainal abdi wa bainal kufritarkus salah Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad ha. Yang membezakan Antara seorang hamba, hamba ini maknanya hamba yang mukmin, hamba yang beriman, yang mengaku dirinya Islam, tuan-tuan dan perempuan. Ya? Dengan seseorang yang kafir, orang yang memang non-Muslim, bukan Islam, dia, dia, dia memang dia kata dia tidak beriman dan sebagainya. ya, Dia tak percaya pada Allah, tak percaya pada Rasul, assalah. Itulah dia, apa namanya, Meni iaitu meninggalkan sah, salat ah ha, beza antara orang kafir orang beriman dipisahkan dengan satu garisan yang halus ialah ini dia meninggalkan solat kalau sampai dirinya dah rasa tinggal solat tu perkara biasa dan dalam hati dia tak ada rasa salah sikit pun bahkan dia terus mengecapi nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa dalam mati dia tak pernah tergerak Allah aku ni tak solat banyak dosa ha, ya? ada orang memang ada setengah-setengah orang dia tak salat. Tapi ada juga terdetik di hati dia. Allah. Ya. Bila masa nak baik betul. Tak tahu. Ah, ha, Dia berkata dengan diri dia. Ya. Cuba ba jadi baik. Tapi cuba nak jaga. Tapi ada masa tinggal. Tinggal. Kurang-kurang tinggal. Ha, ada dalam hati dia rasa menye menyesal. Itu ah, lainlah sikit. Dengan orang yang tinggal salat ni. Tapi tak ada penyesalan dalam hati. Muka sadin. Tahu muka sadin. Kalau nak tahu buka tin sadin. Tengok mukilkan sadin tu. Macam mana rupa dia? Ha, ya. Buat bodoh je dalam tin tu. Buat tak tahu. Ha, ya. Jadi maknanya. Bezanya. Orang yang apa namanya? Beza orang yang Islam dengan orang kafir? Orang Islam ini sah. Ya. Yakni jika dia meninggalkan salat dengan sengaja. Serta mengingkarinya boleh menjadi kafirlah dia. Di dalam sahih Bukhari terdapat sabda Nabi Sallallahu SAW. Man fatathu salatul asr habita amalu. ...barang siapa yang meninggalkan salat asar... ...maka sia-sialah amalnya. Nah, ya, yeah. Maka sempatlah saya uh, membuat sedikit revision ataupun rujukan... Ya, yeah. ...salat asar ini antara salat yang genting sebenarnya. Salat asar ni salat yang genting. Manusia ya, yeah, urusannya terutama pada waktu asar. Betul lah tu. Waktu asar orang balik kerja. Waktu asar tengah rushing. Waktu asar masa tu lah nak shopping dengan family. Nah, Nak mula keluar shopping... ya. Yeah. Waktu asar itulah orang berlumba-lumba nak meneruskan ataupun apa namanya nak menyelesaikan tugas apa namanya aktiviti-aktiviti yang di luar daripada rutin-rutin yang rasmi. Asarlah masanya anak nak main, kita nak berehat dan sebagainya balik kerja penat, jalan jam. ya, bersandar, bersandar. bersanda huruf kha pun keluar. ya, asar belum lagi. jadi maknanya Asar ni kalau bulan Ramadhan, ya, dekat-dekat Asar tu jugalah. Orang dah berduyun-duyun pergi ke bazar Ramadhan. Ha, banyak. Waktu Asar ni waktu yang sibuk. Orang ambil sekolah, waktu Asar. Ha, Fatanah Nabi ni bijaksana. Walhal ikut daripada sudutnya, dulu zaman Nabi, zaman para sahabat. Orang tak sibuk sangat Asar. Tak sesibuk sekarang. Dulu tak ada traffic jam. Ha, ya. Dulu tak ada urusan-urusan yang luar biasa sibuk dan padat sendat. Tapi Nabi dah keluarkan hadis ni. Kenapa Nabi kata waktu Asar? Nabi tahu, umat dia satu masa nanti, satu hari nanti akan melalui satu proses peralihan zaman daripada kuno kepada yang lebih membangun. Sama juga bagi orang yang mengingkari dan tidak menerima kasar dan jama'at. Ada orang yang tak terima kasar jama'at. Ah, kasar jama'at ni zaman unta bolehlah. 10km sejam. Sekarang naik kapal terbang. Air Asia yang ebas tu pun, kawan saya pilot saya tanya dia. Paling laju hantar bawa kapal terbang di atas sana. ebas tu, 380. Berapa yang tekan minyak? Bahasa tekan minyak lah. Man. Kita tak tahu dia pakai pedal ke, pakai gear ke, pakai apa. Ebas tu, Ustaz, maksimum dia seribu. Kami di atas, kami biasa bawa 830 km sejam. Ju, tanya dia lagi. Kalau jumbo tu, apa jumbo sebut? Apa? Jumbo. Ah, jumbo. <laughs> Saya sebut jumbo. Saya ni bahasa baku. Yeah. One Malaysia. Bahasa-bahasa yeah. rasmi, jumbo. Yeah. Uh, yeah. Kalau yang jumbo tu berapa? Seribu boleh pergi, Ustaz. Biasa. Yang ada empat enjin. Uh, yeah. Maka orang kata, Ah tak payahlah sini ke Jakarta pun walaupun lebih dua marhalah tapi dua jam. Sepang ke Jakarta dua jam ya. Yeah. apa namanya Sing, uh, sini ke Singapura walaupun lebih dua marhalah berapa lama je sejam je kot tak sampai. Ha uh, yeah. ini tak sampai sejam kan? Sekejap. Jadi tak payahlah tuan-tuan. Allah tak tahu ke sekarang dekat Putrabang. Semasa Allah meletakkan uh, wa idza darabtum fil ardi fala isalaikum junahun an taqsuru minas Surah An-Nisa Ayat 101. Itu ayat berkenaan dengan Qasar. Qasar Salat. Allah tak tahu ke akan datang, seribu, dua ribu tahun akan datang, ada nama pesawat yang namanya Concord. Ada kapal terbang yang namanya Jumbo Jum, tadi. Ha. Ada nama kenderaan yang namanya Cruise. Ada nama kenderaan yang namanya Jet Pejuang. Allah tak tahu. Allah tahu, tuan-tuan. Kalau Allah nak limitkan jama' kasar itu untuk orang yang menunggang unta, maka tentu ada hadis yang khusus di saat orang men mengerjakan un naik unta sajalah yang layak jama'kah untuk orang musafir. Tak kira kamu nak terbang ke, kamu nak menyelam ke, kamu nak naik F1 ke, kamu nak naik kereta laju ke, nak naik kereta perlahan ke, kereta borok ke, kereta baru ke, kamu musafir, boleh jama' kasar. Uh, yeah. Jadi, jangan tolak. Soal kita tak nak buat tu belakang kira. Tapi jangan di, dicemuh, jangan direjek hukum tersebut. Kerana jama' kasar ni bukan, bukan hanya cerita dalam hadis, Ada dalam An-Nisa' 101. Uh, ya. Ini dalil dan memang satu ketetapan yang diberikan oleh Allah subhanahu taala kepada maknu. Uh, jadi makna di sini, ya, orang yang disebukkan dengan urusan, orang yang sibuk dengan uh, kesibukan dunia, ya, sehingga asarnya terlewat, ya sama ada sengaja maupun mahupun tidak sengaja tidak sengaja tu tengok tengok tak sengaja ni jarang-jarang berlaku kalau sampai seminggu dua tiga kali tak sengaja itu sengaja namanya ha jadi maknanya beza dia orang pokok cerita di sini tidak sah tidak salat dan sabda nabi lagi man taraka salata mutaammidan faqad bari'at min hudzimatullah hadis ini riwayat daripada Ibnu Majah dan Baihaqi juga kategorinya sahih barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rasa-rasa kalau kita cuba menung-menung dan muhasabah diri. bolehkah kita hidup satu saat tapi Allah tak melindungi dan Allah berlepas diri daripada menjaga kita? Tak boleh, tuan-tuan. Denyut nafas kita ni untuk Allah. Allah jaga. La ta'khudhuhu sinatun wa la Allah tak pernah tidur, tak pernah letih. Tak pernah lupa, tak pernah leka, tak pernah lalai dalam menjaga kemaslahatan manusia. Tak pernah. Kalau Allah lupa, hu-hara alam ni. Kalau Allah tu umpamanya, leka bertembung langit dan bumi. Tembung bulan dan matahari. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat yang lu lupa. Sebab itu, saya teringat kisah yang berlaku kepada tokoh sufi wanita, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini lahirnya di Basrah. Dan beliau diriwayatkan, diceritakan, beliau ini tidak pernah berkahwin. Hatta sehingga usia beliau wafat ketika itu, umurnya, umur Rabi'atul Adawiyah ni 80 tahun wafat. Anak darah Dikhabarkan Yang meminang Rabi'atul Adawiyah ni Bukan jalan-jalan Sultan Raja Kalau kitalah Raja yang pinang Tak dapat Nombor satu Nombor empat Pun jadilah Raja Busuk-busuk Ada otokar Spot semiji Rumah banglo Dua tiga tingkat Jadilah Nak apa lagi Ada orang tanggung ya? Ada orang boleh jaga bagi duit bulan-bulan Nombor empat Pun jadilah Haa tapi Rabia'a tolak Dawiyah ni, dia tolak. Sebab apa? Cintanya penuh kepada Allah ketika anak murid ditanya, Tuan Guru ni tak teringin nak nikah ke? Orang bukan main ramai lagi meminang. Baik secara terang maupun secara sembunyi. Baik secara zahir maupun secara kiasan. Apa dia jawab? Orang kahwin, orang nikah ni cintanya masih ada pada manusia. Betul? Kahwin, nikah mesti ada mahabbah, mawadah dan rah. Rahmah. Tak, tak sayang, tak cinta, tak bertanggungjawab, nikah buat apa. Tak? Baik tak yang nikah. Dia nikah, dia mesti ada perasaan cinta. Betul lah tu. Tuan-tuan, perempuan kekal sampai sekarang. Menyambut jubli perak lah, jubli emas lah, jubli intan lah. Sebab apa? Atas dasar cin, cinta. Kalau ikut menyampah, lama dah tu. Dengan hud, perangai huduhnya. lipit kain bulat, merata-rata. <laughs> Jangan gelak kuat-kuat. Tu aib laki-laki. Ha, orang lelaki cukup suka. Tanggal kain, tinggal buat macam lemping. Lepas tu, orang rumah lah, tolong mutip abang Allah perangai macam budak-budak kalau anak cucu nampak buruk ah, bukan dinampak kan ha ah, wallahi tahan sebab apa cinta dan sayang kasih persefahaman Rabiatul Adawiyah jawab aku nak kahwin macam mana cinta aku semua aku dah bagi pada Allah dah tak ada untuk manusia ketika tu sia-sia aku berkah Rabiatul Adawiyah saya petik cerita yang nak cerita pasal pelindungan Allah Sheikh Sufyan Atsauri Sufyan Atsauri ni asalnya guru kepada Rabiatul Adawiyah sama seperti Hasan Basri dua-dua ni Guru pada Rabia'atul Adawiyah. Pada peringkat awal. First round, Rabia'atul Adawiyah, murid. Hasan Basri dan Sufian Athawri ni guru. Third round, Hasan Basri, Sufian Athawri, murid. Rabia'atul Adawiyah, guru. Jadi saya nak menunggu masa. Bila masa saya nak menadah kitab dengan tuan-tuan. Tuan-tuan lagi alim daripada saya, saya tahu. Jadual tuan-tuan padat. Macam-macam guru tuan-tuan puan jumpa. Saya dulu kat university, yeah. dekat jamiah. Tak adalah banyak sangat guru saya. Tuan-tuan perempuan, 3-40 guru sebulan. Mesti alim punya lah. Uh, kompom lah ni eh? Kompom betul ke? Eh? Uh, jadi maknakah Syekh Sofian As-Sawri tanya Wahai Guru Terbalik dipanggil rabiah atas rabiah pula guru. Sebab rabiah atas rabiah ni sangat mahir dan disiplin dalam ilmu tasawuf. Saya baca buku dia tuan-tuan, perempuan. Tanpa disedari air mata saya menitik. Untayan kata-kata dia. Tasbih dia pada Allah. Kagum cinta dia pada Allah tu. Allah saya tak jumpa dah. Manusia yang boleh mengabdikan seratus-peratus cinta pada Allah. Dia pernah jadi hamba tuan-tuan, perempuan. Sepuluh tahun. Jadi hamba pada orang. Dia dipukul dipijak, disepak tidak diperkosa je dia. Allah masih jaga tapi tak pernah berhenti dia sujud pada Allah tu malam tak pernah tidur dia tidur masa majikan dia bagi dia masih makan masa telah delap saja malam tak pernah tidur Sehingga satu hari yang jadikan majikan dia tu insaf. Masa nak masuk tengok mengintai Rabi'atul Adawiyah ni. Tengok dalam bilik Rabi'atul Adawiyah ni penuh dengan cahaya. Cahaya tak tahulah daripada mana cahaya. Allah lah yang mengetahui. Ketika itu Rabi'atul Adawiyah sujud. Dan sujudnya tu seolah diselaputi oleh cahaya yang sangat terang. Allah kurniakan. Dan diceritakan Rabi'atul Adawiyah ni dia... Allah bagi dia karamah lah. orang cerita Dia diruayatkan dalam cerita Dia mampu berjalan di atas angin Namanya hikmat merengankan badan Macam kita ni bukan jalan terangin Buang angin banyaklah. Jadi maknanya Sufian As-Saudi tanya Tuan Guru Saya tengok Tuan Guru ni Badan kuih kering Duduk rumah Allah Uzo Orang datang bawa emas Bawa hadiah Puan Guru Puan gurulah Puan Guru lah barangkali Kalau laki Tuan Guru Puan Guru terimalah Zakat saya ni Dia tengok emas Allah bagi aku lebih banyak daripada Allahu Akbar. Kalau kitalah sakit nak mati tu. Ni ada duit sikit, letaklah bawah bantal tu. <laughs> nak mati, lele tu. Ambil lagi gulung dalam kain. <laughs> Padahal doktor kata, ini 50-50 ni. Man. Tapi duit ambil, tak ambil embazir pula. Kata, Orang berajat nak beri. Rabi Atta Dawiyah, dia boleh tengok Allah bagi aku lebih baik daripada ni. Puannya ni berzikir, baca Quran, orang sedekah tak terima. Tahu apa sebab tak terima sedekah? Jawapan ni senang. Aku rasa aku kaya. Kaya dengan cinta Allah. Orang kaya haram terima sedekah. Habis jawapan ni. Tak terbuat kita tuan-tuan. Tak terbuat. Cara macam tu tak terbuat. Apa Sufain Al-Sawri tanya? Puan ni tak terpikir ke satu saat nak buat dosa sikit lah. Sampai orang pelik tengok dia ni. Okey. Quran, maksurat, salat sunat sujud bukan main lama kalau orang tengok dia sujud Hasan Basri cerita ni aku tengok Rabi'atul Adawiyah sujud aku yang lapar jadi kenyang bayangkan karamah Allah bagi tengok Rabi'atul Adawiyah sujud aku tengok dia sujud makin lama makin ketunduk kepada aku hilang lapar aku ni hilang kita Allah Akbar geruk-geruk-geruk-geruk-geruk-geruk celaka imam yang lama bukan main baca apa lama-lama ni makroh ni oh makroh imam baca lama dia tengok cerita Sejuta cinta Marsyanda, tak lama. Tengok Nur Kasih The Movie, sekejap je habis. Ha, semayang lama, dia maki, ma'am. Maka ketika Sufian as tanya, tidakkah Puan terniat? Nak seronok-seronok lah, bukan lama lah. Sekejap sajalah, sedetik. Bukan nak buat betul, terfikir. Pernah tak Puan terfikir? Nak seronok-seronok, nak buat dosis. Mungkin tak buat lah. Tapi terfikir. Rabi Atta Dawayah kata apa tu? Aku pernah tengok diriku di depan cermin. Jawapan dia. Aku pernah tengok diriku di depan cermin. Daripada hujung rambut aku, mata aku, telinga, hidung, mulut, leher, bau, dada, perut, kaki, peha, jari, semuanya milik Allah. Semuanya aku harap perlindungan Allah. Jadi kalau benda-benda ni semua Allah punya, macam mana aku nak buat maksiat? Derhaka pada Allah guna benda yang Allah punya? Jahat benarlah aku ni. Aku tengok jari aku. Aku cuba Mungkin jari ini milikku tapi aku tak jumpa tanda ini milikku. Juga milik Allah. Kalau jari ini mungkin tak usah banyaklah. Dua lay jari. Dua batang jari kita ni. Atas nama kita. Made in Jaffa umpamanya. Ha. Kita punya sendiri. Masing-masing punya. Allah kata aku buat ni dua ni. Aku sedekah pada kamu. Aku tak tanggungjawab dengan dua batang jari. ini Umpamanya. Mungkinlah kita boleh guna dua ni. Untuk buat derhaka. Tapi, tapi itu pun tak boleh sebab Allah beri. Bukan kita buat sendiri. Jadi maknanya aku tengok Dari ujung rambut sampai ujung kuku Senang mudah bahasanya Tak ada satu pun yang aku punya Jadi aku nak guna benda yang Allah punya Untuk derhaka balik pada Allah Aku aku biadablah dengan Allah Dalam keadaan denyut nafas aku ni Sentiasa mengharapkan Allah Perlindungan Allah Dan aku tidak sama sekali boleh hidup Kalau di saat itu Allah berlepas diri Daripada melindungi melindungiku. Tak terbuat kita tuan-tuan Tak terikut Begitu sekali Kritisnya cara dia berfikir Haa hmm. Yeah. Sebab itulah Rabi'atul Adawiyah ini di Ketika meninggal anak murid Dia yang bernama Abdah Abdah, Abdah itulah yang duduk di sebelah dia Dia, dia kafankan diri dia siap-siap Rabi'atul Adawiyah ni Kamu ambil kain kafan aku, aku nak mati ni Dia kafan. dia, dia sedia kan Dia sentiasa satu-satu kain baru yang dia ada Kain kafan itulah Dia sedai dekat tengah-tengah rumah Anak murid datang tanya, kain apa ni? Ini kain kafan aku Kenapa bentang kain kafan tengah rumah? Supaya sentiasa mengingatkan aku pada kematian. Allah. Aku rindu nak jumpa dengan kekasih. Rindu nak jumpa dengan Allah. Kita selagi mana boleh sorok. Tanda-tanda nak mati. Tua kedut. Selagi boleh botoks. Sampai botak kepala tercucuk. Sampai reput lagi. Selagi boleh modify. Rambut patut dah putih. Eh. Hitam semacam. Apa colour dia pakai pun tak tahu. Shampoo apa dia pakai pun tak tahu. Tak nampak, hitam, tak nampak putih. Ah, ha, Empamanya. Nak sorok. Nak suruh siapa, kita menipu. Nipu diri. Kita kala rambut kita supaya tak nampak tua. Kala warna hitam. Umur 80, rambut hitam. Umur kita patah balik ke sama macam rambut hitam tu? Tak patah balik. Do. Umur kita forward terus lah. 80, 81, 82. Kita mati punlah lah rambut hitam. Kita tetap tu, jangan tipu lah. Ha, Itu kehebatan. Orang yang mengetahui betapa pentingnya perlindungan Allah. Naungan Allah. Kasih cinta Allah pada dia. Aa, ya. dan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi Umir umirtu an nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salah wa yutuuz zakah fa idza faalu dhalik fa idza asamu minni dama'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ha min ibnu umar marfu Hadis ini daripada Ibn Umbar, kategorinya marfu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Ini declaration daripada Nabi. Pengakuan daripada Nabi. Nabi kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Pertama sehingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Tuan-tuan, puan jangan pelik dengan istilah memerangi. Mungkin ada orang salah faham. Oh, ada paksaankah suruh masuk Islam sampai kena perang? Bukan. Memerangi itu maknanya ada masa memerangi dengan senjata. Ada masa Nabi berperang dengan mereka guna doa macam yang Nabi guna ketika berperang dengan Saidina Omar Al Khattab Omar masuk Islam sebab doana betul ya Allah islamkanlah antara dua orang o kukuhkanlah islam di antara salah satu daripada dua o Umar. Allah pilih Umar Al-Khattab. Tu perang Nabi. Lah, tu Perang Nabi cara doa. doa. Ada perang Nabi cara dakwah. Ada perang Nabi dengan cara menunjukkan kuduah hasanah. Ada perang Nabi dengan cara menunjukkan mu'ji. Pokok pangkalnya, cerita di sini. Bahasa mudahnya, aku diperintahkan untuk berusaha. Mentarbiah. Mendidik. Memanggil. Mengajak. Ha, istilah lain bagi perang ni lah. Manusia sehingga mereka mengucapkan kalimah. La ilaha illallah. Kalau perlu tunjuk mukjizat nabi tunjuk. Kalau perlu berdoa nabi berdoa. Kalau perlu berjumpa nabi berjumpa. Itu kerja nabi. Tapi segala galanya tetap nabi serahkan kepada Al. Allah. La ikraha fid Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Makna paksaan itu Orang yang belum Islam, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tapi orang yang dah Islam, kita boleh paksa dia untuk tunduk dan tertakluk di bawah undang-undang Islam. Bahkan wajib melaksanakan dasar Islam. Jangan kita guna ayat tu pula. La ikrah hafiddin kan? Tak ada pasal agama. Nak buat hudud, buat. Tak nak buat, sudah. Rasa tak berkenan, kita tolak tak? Dah masuk Islam. Ya ayuhal amanu dukulun fisil mikafah. Masuk Islam, global. Jangan ikut perangai syaitan. Apa maksud perangai syaitan? Syaitan ni, benda dia suka, dia ambil. Dia tak suka, dia tak am. Apa simboliknya? Allah, dia aku. Syaitan mengaku tak Allah itu betul-betul Tuhan? Mengaku. Tapi Allah suruh hormat pada Adam, dia tak hor, dia pilih. Wa khalaqtani minar. Akhlak tahu menti. Aku dicipta daripada api. Orang tu daripada tanah. Tanah busuk. Hanyi. Mana boleh api tunduk pada tanah? Ini tidak adil. Tapi dia percaya tu Allah. Ilah Tuhan. Sembahan dia. Tapi dia, dia tak nak ambil arahan yang lah, yang lain. Aku kau suruh buat apa pun yang Allah aku buat. Tapi jangan suruh aku tunduk pada Adam. Ha, jangan ikut perangai syaitan. Semayang kita ambil. Puasa ambil. Hudud tak ambil. Kisos tak ambil. Takzir tak ambil kau dah ha, ya. jadi maknanya berlawanan sangat berbeza, sangat ketara perbezaan yang yang kita buat. Justru itu, Nabi disuruh Mengajak manusia. Memanggil. Ha, mu'jizat Nabi, Nabi zahirkan. Nabi tunjuk macam mana Ya, ketika Nabi SAW, SAW sering dicabar. Saya dah cerita belum pada tuan-tuan berkenaan dengan Raja Yemen menjumpa Nabi yang bulan terbelah dua? Dah cerita belum? Belum. eh? Ya? Tuan, tuan dengar kan mu'jizat Nabi bulan, ter bulan terbelah dua. Tahu cerita panjang ni macam mana? Kalau nak dengar, adik-adik duduk. Bilik. Macam nak bercerita. Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab tu bapak saudara Nabi, abang kepada Abdullah ayah Nabi. Bapa kan kandung. Pak menakan orang Perak. Panggil. Orang Jawa panggil uncle, eh, pak cik. Abu Lahab dengan Abu Jahal sudah seringkali kali minta tanda dan mukjizat pada Nabi. Pernah satu ketika Abu Lahab suruh Nabi alih batu besar depan rumah dia. Kalau kamu ni nabi wahai Muhammad, aku kenal kamu ni pada kamu kecil. Cuba kamu alih batu suruh Tuhan tu alih batu besar. Dia menghalang laluan depan rumah kita rumah Abu Lahab dengan Nabi Muhammad ni dekat tak jauh sepelaung aja faham sepelaung maknanya kalau panggil ei hey, minum teh ah, ada dengar nabi alih minta Allah ya Allah alih kamu mudah-mudahan bapak saudara aku masuk Islam alih dia tepuk tangan hebat sihir Muhammad hebat hebat kalau bayar pun aku sanggup tengok terperangai ni. Satu ketika, seorang raja daripada Yemen. Mohon maaf, saya lupa namanya. Hari ni agak sibuk. Nanti selepas saya cerita kenapa saya sibuk hari ini. Ada apa namanya? Raja daripada Yemen datang. Raja ni, ahli kitab. Dia memegang pada kitab Taurah dan Injil. Bila ahli kitab, dia tahu. Ada Nabi yang bakal datang. Nabi akhir. Daripada bangsa Arab. Bukan bangsa Yahudi. Bukan bangsa... Nasrani bukan bukan bangsa bangsa Arab. Dia dengar dapat khabar dekat Mekah ada seorang pemuda bangsa bangsa Arab mengaku nabi. Raja ni pergi jumpa nabi di Mekah bawa rombongan dia. Jumpa nabi tapi masa tu biasalah tak dapat jumpa Nabi dulu. Apa-apa besar tu? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu, Abu Jahal kata, Tuanku nak datang sini buat apa? Saya nak jumpa dengan orang yang namanya Muhammad. Boleh temukan saya dengan dia? Oh tuanku jangan. Muhammad ini sepatah tuanku dengar kata-kata dia. Orang perak kata, Caya. Ayat memang power. Dengar je sihir dia daripada kata-kata. Ha, ni Abu Jahal. Kamu jangan takutlah. Aku ni... Orang ahli kitab. Aku ada ayat-ayat untuk menangkis sihir ni. Aku tak takutlah. Itu ha, cerita dia. Maka... Akhirnya Abu Jahal Abu Lahab ni Abu Sufyan mengalah. Jumpa je raja Yaman dengan Nabi, raja Yaman tadi. Adakah kamu yang bernama Muhammad dalam kitab Taurat memang ada nama nabi akhir nama Muam? Ya. Saya ada benda nak minta pada kamu. Beberapa perkara. Boleh kamu tunaikan? Nabi dah tahu dah apa benda nak minta. Jibril dah dah dah beritahu awak-awak lagi. Saya cuba tunaikan Nabi. Pertama saya nak tengok belakang tuan. Belakang kamu apa ada belakang? Nak tengok cop kenabian. Diselak tengok ada tanda kenabian Khatimul Anbiya. Nabi tera di belah belikat Nabi belakang. Tonton perempuan jangan saylak lah. Alah, kalau saylak ada, ada kayap je lah. Ada kalau ada pun. Jangan balik dia tengok ada benda cop belakang. Kan? Ada rasa berbiji. Kayap kot. Kan? Tanda pertama ada. Tanya pula kali kedua. Kamu ada ayah? Ada mak? Ada? tapi dah meninggal betul dalam kitab Taurat kata nabi akhir zaman anak yatim boleh kamu tuliskan kepada saya wahyu daripada tuhan kamu tidak boleh kenapa saya tak pandai baca saya tak pandai tulis betul nabi akhir zaman ummi tak reti baca tak reti tulis misah eh last kalau kamu tun tunaikan yang ini kompom aku masuk Islam tak ada ragu-ragu lagi apa dia nabi tanya aku membaca dalam kitab Taurat dan Injil setiap nabi atau rasul dibekalkan dengan namanya mukjizat kamu boleh tunjuk mujizat kamu pada aku tu apa? Tak boleh, Nabi kata. Kecuali kalau Allah izin. Mujizat tu Allah punya. Cuba kamu minta dengan Tuhan kamu. Dengan Allah. Biasa kalau Nabi kekasihnya, Rasul, dia mesti bagi. Nabi kata, aku cuba. Tapi kalau Allah tak bagi, jangan marah aku. Sebab aku kerja bukan macam David Blake buat magic. Kamu nak tengok magic, aku buat. Ini bukan cerita David Kepepil. Buat magic itu magic ni bukan seronok-seronok. Islam ni bukan agama yang ajaib-ajaib. Tunjuk -ajaib, yang aneh-aneh. Islam ni agama Tauhid. Mu'jizat itu bukan untuk ditunjuk depan orang. Melainkan ketika Allah wahyukan tunjuk mu'ji. Aku pun tak ada kuasa dengan mu'jizat tu. Nabi pun sujud. Naik ke tempat yang tinggi. Sujud. Minta pada Allah. Munajat. Jibril datang berbisik di telinga Nabi. Ya Rasulullah. Kau bangun daripada sujudmu. Engkau dongakkan ke langit. Dongak kepala kamu ke langit. Kemudian depangkan kedua-dua tangan. Tahu depang? Buka tangan lebih lebar. Kamu tengok. Macam mana Allah tunjukkan kebesarannya kepada Raja Yaman ini. Matahari ketika itu tegak di atas kepala. Tengah hari, terik. Nabi tengok matahari. Bila mata Nabi berkena dengan direct matahari, tunduk matahari itu pada Nabi. Malam, cahaya matahari itu malap. Kelam dunia ni gelap. Matahari turun ke ufuk barat. Turun dengan perjalanan yang laju. Bukan sikit-sikit. Masa tu juga alam berubah menjadi ger. Kemudian... Naik bulan. Bulan juga yang naik. Kan? Bulan tu kompom purnama lah. Kan? Bulan tu naik. Terbelah dua bulan tu. Terbelah dua. Kanan masuk baju nak ikut lengan baju Nabi belah kanan. Dua belah kiri masuk belah kiri. Bercantum. Mengucap kalimah syahadah. Bulan tersebut di dada Nabi. Keluar secara bersilang. Bertemu balik di atas. Kemudian turun bulan tu. Naik matahari. Abu Jahal, Abu Lahab, nganga macam dia tengok. Macam badai air. Tapi dia mengislam tak? Dua-dua tu mati kapi. Abu Jahal mati dalam perang. Abu Lahab mati kepala bergulat dalam rumah. Turun jumpa raja. Belum sempat raja tu nak cakap apa-apa. Nabi dah beritahu dulu. Sekarang awak balik ke Yaman. Balik awak akan dapati mata anak perempuan awak tu. Yang buta daripada sekian umur sekian umur. Akibat demam panas. Balik matanya akan sembuh beliau mata raja tu. Tidak pernah orang tahu mata anak aku tu buta. Sejak umur sekian-sekian, sebabnya apa? Tak ada orang Tak ada orang tahu. Betullah kamu ni Nabi. Dia balik jumpa anak dia. Anak dia berlari peluk. Ayah mata dah baik. Ayah, ayah mata dah boleh tengok. Macam mana boleh-boleh tengok, cuba cerita. Semalam, saya bermimpi jumpa dengan seorang pemuda sekian-sekian-sekian bentuk tubuh badannya. Itulah Nabi Muhammad. Nabi orang ni kata, Kamu mengucap, Ashadu Allah ilaha illallah ku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mata kamu akan sembuh saya ucap mata saya baik maka islamlah raja Yaman tersebut maka itu, itu antara bidang tugas nabi ajak orang tunjuk sebab itu orang-orang yang meneruskan kerja Nabi ni Berjuang menceritakan Islam kepada orang lain Berjuang menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ni Jangan jangan rasa mengalah tuan-tuan Jangan rasa takut duduk di dalam jamaah Islam Walaupun kita bukan Nabi tak ada mujizat Tapi kita meneruskan kerja-kerja nah, Nabi Dan Nabi akan berbangga dengan umat dia Apabila ada umat dia yang sanggup meneruskan kerja-kerja dia Walaupun kita tak pernah sekalipun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di alam nyata memang mustahillah terutama di alam mim mimpi tapi nabi akan mengenang dan mengingati kita ada seorang umat ada kalangan umat aku yang terpisah dengan tempoh seribu tahun lebih dengan aku tapi dia sanggup berjuang dan meneruskan usaha-usahaku Mendaulatkan Islam di atas muka bumi ini Nabi akan sayang ini. Jadi orang yang duduk dalam jemaah Islam Cerita tentang Islam dakwah ke Islam Jangan rasa takut Teruskan Ujian dugaan itu biasa Itu biasa tuan-tuan Nabi biasa Apa namanya uh, Berdarah giginya uh, Ya yeah. Nabi biasa berdarah giginya. Nabi biasa luka kakinya. Pernah anak panah itu menusuk masuk dalam perang Uhud itu. Ketika tentera berkuda, ketika tentera berpanah itu turun daripada bukit Uhud. ingkar dengan perintah Nabi. Pertahanan Nabi dah mula goyang. Satu anak panah sempat hingga masuk pelipis kanan Nabi. Sehingga tercabut gigi. Pernah patut-patutnya munasabah logiknya Nabi itu tak payah susah-susahlah. Kan? Aku lantik kamu Muhammad jadi Nabi. Ikhra. Angkat tangan, Ya Allah. Sebagai Nabi, aku berdoa Islam. Makanlah semua orang yang tamu ke bumi. Ini. Kan senang punya cerita. Ya tak? Angkat tangan jelah Nabi. Confirm Allah, Allah makbulkan doa. Ya Allah, aku minta semua manusia jangan ada munafik. Islam melaka. Boleh tak? Bapa tak boleh pula. -nya. Doa Nabi. Kan? Nak mudah cerita, shortcut. Tapi tak ada pula Nabi minta begitu. Nabi berusaha, berusaha, berdakwah, Mengajak, bercerita, membimbing Tunjuk kuduah, hasanah, ikutan baik, contoh, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Haa, ya? Jadi makna tu antaranya. Seterusnya Seterus, wayu, tu, wayu Aku ditugaskan menyeru manusia, mengajak manusia, membimbing manusia untuk mendirikan sah. Salat, Salat ini tiang agama. Salat ini merupakan satu bentuk hubungan pengukuhan, Pemantapan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang salat Orang yang kuat jati dirinya Mana-mana siri peperangan Islam yang besar-besar Banyak kali di cerita kepada tuan-tuan dan perempuan ya? Baik Sultan Salahuddin Al-Ayubi Baik Sultan Muhammad Al-Fat Baik Khulagu Khan ya? Baik Tariq bin Ziyad Semuanya askar-askar mereka itu Askar-askar yang melakukan Qayamulail, salat tahajud Salat hajat pada waktu mak? malam Beza orang yang mengangkat pedang dengan keadaan dirinya sangat dekat dengan Allah Dalam konteks ibadah salat Dengan orang yang mengangkat pedang Malamnya tidur Berseronok-seronok Beza Kekuatan rohani dan jasmani itu lain Mereka malam salat Bertahajud berqiyamulail Siang masa perang puasa Mana kekuatan mereka dapat Orang kita usah kata perang ya? uh, Masa penat-penat cari buluh lemang Kira nak berbuka lah Penat ni Cari buluh lemang Takkan tak boleh rusak berbuka Penat Letih Kerja nak tidur, nak tunggu azan, maghrib. Ha, yeah. jadi Tapi mereka perang sambil berpuas, berpuasa. Dan mereka yang lebih hebat lagi, mereka menang tuan-tuan. Bukan kalah. Tuan-tuan perempuan tengok. Ya. Dalam siri peperangan Islam. Ini selain daripada kita tolak korisikan. Ataupun ada masa-masa nabi ataupun sahabat ataupun tabiin ataupun yang bawah-bawah tu dalam proses memang menghimpunkan askar serang sekentak tu kita tolak. Kita cerita perang yang face to face, memang berdepan. Datang daripada negara Islam banyak ni Datang daripada kesatuan negara tidak Islam banyak ni. Cuba tuan-tuan khabar pada saya. Mana satu nama perang yang orang Islam lebih pada orang kapi? Tak ada. Betul? tak? Semuanya orang Islam kurang. Semuanya orang Islam kurang. Tentera salib. Paling ramai Sultan Salahuddin Ali pernah bawa. Berapa puluh ribu orang je? Tiga puluh ke lima puluh ribu. Negara kesatuan Eropah bawa sampai seratus ribu. Berapa kali ganda banyak itu. Tapi macam mana boleh menang? Kehebatan daripada penjanaan kuasa salat itu. Tapi dengan izin Allah lah. Maknanya... Tapi antara benda yang menguatkan semangat. Bukan maknanya salat kuat, salat kuat. Tidak. Itu semua daripada Al. Allah. lah. Tapi itulah wasilahnya perantaraan. Itu hebat. Ha, ya. Orang yang menunaikan salat. Sampai Sayyidina Omar Al-Khattab. radhiyallahu Ketika dia ditusuk pada belik, pada rusuknya. Sehingga... Rosak buah pinggangnya. Dengan ditarik di, di dengan kerambit. Tahu kerambit? Yang bengkok tu. Ditarik oleh seorang Parsi. Ketika solat subuh. Terburai urat-urut. Allahu Akbar. Sonat. Kita nak keluar rumah. Nak pergi surat Al-Ikhwan. Gum. Guru. Belum hujan lagi. Patah balik. Bini tanya air bang. Tak jadi tangan baju balik. Nak hujan. Nak hujan. Belum hujan lagi. Nak hujan. Kecut telur-telur. Tak keluar. Tapi kalau nak membeli rokok. Di 7-Eleven. eleven Hujan akan ketempuh. Banjir sanggup berkayuh. Tak ada kedai ni, cari kedai ni. Tak ada kedai ni, cari. Sampai-sampai pergi ke KLCC je. Maknanya, bab lain, cerita bab lain. Bersungguh. Pasal malam pun iya. Ni hujan ni bang. Anak-anak ni buat tak apa ke bawah. Alah, tawakal Allah je lah. Oh, tawakal pula dia pergi pasal malam tu. Itu yang tak lalu tu. Dia boleh heret anak-beranak dia pergi pasal malam. Hujan-hujan. Tawakal lah. Tak bayar ke bawah ribut petir ni. Allah, hujan habis-habis kuat basah. Oh boy, ayat dia bukan main lagi. Ha, itu betul ayat power tu. Tapi ke surau, ke masjid, pantang bunyi nampak kilat-kilat sikit. Nak hujan, cadang nak pergi. Tapi, kamu darat pula. Ha. Tak nak pula dia menggunakan hujan tu habis-habis kuat basah je. Ha, itulah dia. Ha, eh? Wayuq tu zakah. Mengeluarkan zakat. Ha, ini simbol keprihatinan. Sesama manusia. Ini nanti kita akan bahas bahaskan. Mengeluarkan zakat ni, dia ada dosa yang kelima. Dosa yang kelima. Lepas salat, betul ini ya? kita bahas kepada mengeluarkan sakit maka jika mereka telah lakukan semua itu akan terpeliharalah mereka daripadaku baik darahnya maupun hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya terserahlah kepada Allah Subhanahu wa maknanya siapa yang salat siapa mengucap dua kalimah syahadah Siapa yang mengeluarkan zakat di saat itu, nyatalah Islam. Maka sebagai orang Islam, orang Islam yang lain tidak boleh membunuh, merampas harta, memanipulasi saudaranya, mengambil kesempatan di atas saudaranya yang lemah, saudara Islam yang lemah. Hukumnya haram dan zalim. Melainkan dia sendiri yang mencabut haknya. Maksudnya, dia yang menghalalkan darahnya diam, diambil ataupun ditumpahkan. Contoh, dia semayang, dia zakat, dia puasa, dia mengucap. Tapi... ...dalam pada masa yang sama... ...dia bunuh orang. Maka kena hukuman qi... ...kisas. Matilah dia. Atau dia berzina... ...dalam keadaan dia dah kahwin. Maka ketika itu... ...halal darahnya untuk diri... ...dia rejam. Nah, itulah sebab-sebab. Lain daripada itu tak boleh. Maknanya kalau dia buat juga... dia yang mencabut hak keistimewaannya... Daripada is, punya maknanya, rupa-rupanya salat ini VIP pas kita. Akses besar kita. Simbol Islam kita, maka haram darah kita diambil. Haram harta kita rusik. Haram hukum. Tak boleh. Tak boleh menjatuhkan maruah sesam Islam. Haram. Wajib memelihara maruah sesam Islam. Jangan diusung bantal dan tilam tu merata-rata. Jangan ditunjuk-tunjuk video hitam putih tu merata-rata. Ceruk orang habis semua nampak. Jangan. Tak boleh. Tak baik. Benda tu aib. Ha. Nak. Nak tayang kalau betul bukti di mahkamah tertutup, jangan masuk TV, jangan sampai di download di YouTube, sebagainya. Apa sebab? Nah, ini sedangkan Nabi menjamin maruah umat Islam itu selah selamat. Kena jaga, kena pelihara. Cukup salah satu untuk hari ini. Uh, sebenarnya saya agak kepenatan dan keletihan. Untuk pendapat tuan-tuan dan puan. saya sudah pun bergelar bapa dengan rasa rendah dirinya. Yeah, isteri saya selamat bersalin subuh tadi, 5.18 pagi di Hospital Kuala Lumpur. Jadi um, memang agak Penat pun agak penat Beliau dah masuk wad sebenarnya pagi semalam. Pagi semalam. Jadi masa tu dah ada tanda-tanda nak bersalin. Anak sulung, kita pun tak berpererti. Daripada kita berfatwa sendiri. Benda yang bukan ahli. Saya kata kalau dah... Keluar benda pelik-pelik ikut jalan tu, saya, orang rumah saya, abang baca lah sikit apa-apa. Saya kata benda ni tak boleh dibaca. Bukan semuanya laku dengan Elio. Kan? Nak suruh baca hembus budak tu kan nak keluar, dia keluar. Dia tak peduli bapak dia hembus ke. Kan? Buat roblox ke depan tu, tulis no entry dia tak peduli. Nak keluar, dia keluar. Ya? Kan? Saya kata benda ni bukan ahli saya dalam nak, nak menahan-nahan sementara ni. Buat hospital sudah Bawa pagi, pagi semalam. Tahan, duduk, wat, uh, tingkat satu. Uh, hospital bersalin tu. Kemudian uh, saya tak dapat nak teman di dalam lah. Duduk di bawah saja. Kemudian pukul 4 pagi 4, 4 .10 minit pagi awal pagi tadi, dia kata ni dah rasa nak bersalin sangat-sangat ni. Saya kata ya ke ni? Eh? Kata ya lah. Uh, doktor pun dah mengesahkan dah terbuka dah jalannya tu. Eh? Saya kata tak apa lah. Ikut je lah doktor tu. Saya pun salah hajat sebagainya. Eh? Buatlah apa yang patut. Masa tu lah nak menurun sebagainya. <laughs> Jadi bila saya Naik ke atas, saya minta izin nak tengok lah. Kebetulan sekarang kan suami boleh masuk, saya pun memberani diri dia masuk. Ha, sebelum tu. Banyaklah tangkal saya pakai ni. Tak ada asing bohong je. Kurau je. Tak ada tangkal-tangkal. Eh? Masuk biasa. Tapi memang pengalaman saya pertama tengok. Allah, patutlah Nabi sebut mak tu sampai tiga kali. Tuan, tuan yang tak ada peluang tengok, tengok. Saya tak sempat tengok anak dah enam. Buat yang nombor tujuh. Tengok juga. Baru tahu. Sangat-sangat memeritkan lah sebenarnya. Patutlah Nabi sebut, tanya siapa yang patut disayang lebih. Mak, mak, mak. Penat membawa masa kecil dalam perut. Nak keluar bukan main susah. Ya. Ada pula teknik skill, tarik nafas macam-macam, hembus nafas kita, tarik keluar kot dan ha, Dia ada cara sampai teruk lah memang teruk. Tak dinafihkan dia, ada yang senang-senang. Tapi tiba nak lahirkan khalifah Allah di muka bumi ni, prosedurnya berat. Saya tengok National Geographic, saya tengok gajah beranak. Beranak, bersalin, apa? gajah, menetas. Beranak lah, kan